Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Euroinvestor Morgennyheder. Det er blevet mandag den 30. oktober. Og i dagens nyhedsoverblik skal vi endnu en gang forbi den hårdt ramte ejendomsgigant Evergrande, som har slået en negativ rekord. Så skal vi høre om, hvilken vanvittig makro vi har foran os ifølge Saxo Bank. Mere om, hvad det drejer sig om sidst i udsendelsen. Vi starter dog hos en storbank, som følger trenden og leverer opsegtsvækkende nye tal. Du lytter til Euroinvestor morgenheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. HSBC omsatte for 7,7 milliarder dollar i tredje kvartal af 2023. Det viser den britiske storbanks nye regnskab, og det skriver CNBC. Og det er lidt af en stigning i omsætningen sammenlignet med samme periode sidste år, hvor banken omsatte for 3,2 milliarder dollar. Samtidig har banken annonceret et stort aktietilbagekøbsprogram på cirka 3 milliarder dollar. Og tilbagekøbsprogram, det er jo, når selskaber køber deres egne aktier tilbage og destruerer dem, så de eksisterende aktieaktionærer får øget deres ejerandel. HSBC er langt fra den eneste bank, som har været ude med nye tal, som får dem fra året før til at blegne hsbc Folk har selv udviklingen med de stine renter, som for alvor sætter skub på indtjeningen hos pengeinstitutterne for tiden. Den kinesiske ejendomsgigant Evergrande har slået en kursrekord, og det er til den negative side. Kursen på den ekstremt udfordrede aktie faldt mandag ned til omkring 0,18 Hongkong-dollar. Det skete efter, en dommer udsatte en høring om en afviklingsbegæring, og det skriver CNBC. Det sendte aktien ned med omkring 20 procent, og aktien har sidenhen rettet op, men det ændrer ikke på, at kursen de seneste tre år er faldet med omkring 99 procent. Og det skete efter den store nedtur for ejendomssektoren i Kina, hvor der er blevet bygget flere ejendomme end, hvad der var behov for, Vi skyder en vanvittig makro-uge i gang, lyder det fra Saxobanks investeringsstrateg Oscar Barner Bernardsen. Det er især global økonomisk data, der kommer til at fylde i den kommende uge. Han hæfter sig blandt andet ved rentebeslutningen fra Bank of Japan, den amerikanske centralbank, inflationstal og den store jobrapport fra USA fredag. Derudover så kommer der også tysk og spansk inflation. Investeringsstrategen holder især øje med inflationstallene, da det igen er renterne, der styrer markedet. I hans optik ser inflationen i USA ud til at være sticky i en grad, så den flader ud på et sted over målet på 2%. Europa har omvendt haft bedre held med at bekæmpe inflationen, bemærker han. Tønden i den i europæisk inflation er med hans ord voldsomt nedadgående, og det er udenbart godt nyt i forhold til rentefrygten, men en del af forklaringen er, at udviklingen bliver sammenlignet med tal fra samme tidspunkt sidste år, hvor gasprisen og energipriserne var markant højere. Investorerne får også indblik i udviklingen i tysk BNP, når tallene bliver offentliggjort mandag kl. 11. Forventningen er, at vi for et tredje kvartal i træk vil se negativ BNP-vækst i Tyskland, bemærker strategen. Han skriver, det bekræfter noget. Flere har en mavefornemmelse omkring. Tyskland er allerede nu i en form for recession, skriver han altså. Hos Saxo Bank hæfter man sig også ved, at weekendens eskalering i Mellemøsten påvirker prisen på guld og olie. Udviklingen kan føre til et hop i løbet af mandagen, vurderer Oskar Barna Bernardsen. Og han skriver, Min egen proxy for uroen og hvor stor bekymring markedet tildeler konflikten, måler jeg på udsving i olie- og guldprisen. Han henviser til, at olieprisen fredag røg over 90 dollar per tynde igen, og at guld handlede over 2.000 dollar per ounce. Han skriver, det fortæller mig, at markedet fortsat forventer stor usikkerhed omkring udviklingen i konflikten, og derfor holder jeg mandag nøje øje med bevægelserne i de store råvarer. For bevæger de sig meget, kommer det bestemt til at påvirke både aktier og obligationskurser, forklarer Strategen. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du dog som altid kan følge med på jørinvestor.dk i løbet af dagen, og du kan lytte med på Millionærklubben, som sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.